Цю ніч він не міг заснути. А на ранок збагнув, що в нього лише один шлях – скоритися долі і волі громади, і зійти на очисне багаття. За людей! Із таким наміром ран і зустрів весняне рівнодення. Перехід сонця на вищий круг – День, коли громада мала покинути старе городище. До того вже цілий місяць люди бика перебиралися на нове місце. Відправили тяглових биків, плуги, зерновики. Старі жінки, діти і більшість чоловіків були вже там. У старому городищі залишилися тільки вождь, відун і старішини, які мали здійснити вогненний обряд, тобто спалити старі хати і допомогти Спасителеві зробити останню послугу громаді. Відун із горщичком чорної фарби і пензликом з хутра вивірки ходив городищем і малював останні знаки на білих стінах покинутих хат, щоб духи цих помешкань не образилися і перелетіли на нове місце з добрими намірами. Тому Ліпші впритул наблизилися до справи спасительства. Ніхто не міг нічого іншого придумати, як споряджати на вогонь рана такого, як є – негідного, злочинного, здорового. Щоб хоч трохи пом'якшити цю невідповідність, Відун узявся на швидку руч проводити над раном ритуал духовного зростання – він звелів Ранові роздягнутися і лягти горілиць на глиняну лавочку, встановлену на місці головного вівтаря громади з головою бика, відправленого вже на нове місце. Із сакрального залишилася тільки невелика фігурка великої матері, яку Відун поставив Ранові в головах. Два по-особливому розмальовані близнюки у ногах, Маленьке зображення бека по праву руку, а пластинку із псом, що летить над полем, по ліву. Відун набрав у чорний горщик особливо замовленої води, ходив довкола рана, оббрискував його і швидко бубонів напучування для мертвого. Але ран був живий, і сповнений жаху перед близькою страшною смертю, Дрібно тремтів. Він уже шкодував, що не втік, коли ще можна було це зробити. А тепер пізно, кругом стоять старіші з вождем, а посередині дерев'яний стовп, із вирізаними знаками бика, летючого пса, смерті, спіралі часу та дерева життя. А від стовпа, до якого незабаром прив'яжуть Спасителя, до найближчих хат розкладено волки соломи і купи хмизу. Розрахунок такий. Люди відходять із городища, палять крайню хату, загоряється хата від хати, вогонь доходить до Майдану і перекидається на Спасителя. Вождь, відун, старішини спостерігають збоку. Закінчивши заклинання, Відун узяв чорну фарбу і намалював на тілі рана великий знак зв'язку часів, так що верхня спіраль охоплювала серце, а нижня – дітородний орган. Тоді в одного зі старішин узяв довгу білу полотняну сорочку і звалів одягнутися в неї ранові а в другого взяв порожній білий висушений гарбуз, якого одягнув майбутньому спасителеві на голову. Потім Відун знову взявся за фарби і намалював на гарбузові людський череп з усіма зубами, а на сорочці людський кістяк. Сонце покотилося до заходу, коли Відун закінчив ритуал. Небо почервоніло, звіявся вітер, і в повітрі запахло смертю людини. Вождь Рум-І та старішини стривожилися. Їм захотілося якнайшвидше піти з цього городища, яке раптом стало їм чужим і навіть ворожим. І де ось-ось скоїться щось неправедне бо буде спалено, хай для блага народу, живу людину. Вождь не витримав і шепнув Відунові, закінчуй швидше. Але той люто глипнув на вождя і не виявив жодного поспіху. Навпаки, він повільно, як це виглядало з боку, взяв рана за руку і підвів середину майдану а там звелів йому стати на в'язку хмизу і конопляною мотузкою прив'язав його до ритуального стовпа. На завершення, Відун виконав танець «Смерті» три круги довкола стовпа, остаточно домовившись із духами про їхню доброзичливість. І дав знак вождеві, що можна покидати городище. Вони всі, поспіхом, не оглядаючись, пішли дорогою, що вела вздовж ріки на захід. Біля крайньої хати зупинилися, і Редун почав кресалом добувати вогонь. Вождь тримав на поготові труд і смолоскип. Ран, прив'язаний до стовпа з гарбузом на голові, відчайдушно смикався, намагаючись звільнитися від мотузки. Він почув запах диму і зрозумів, що вождь із відуном підпалили крайню хату. Мабуть, усе. Він перестав смикатися і, хоча в гарбузі нічого не бачив, заплющив очі. Коли вогонь, за його розрахунком, мав уже підступити до стовпа, Ран відчув, як мотузки послабилися і впали до ніг. Він швидко стягнув з голови гарбуз і побачив поряд старого тума з ножем у руці. «Ти не згориш сьогодні, Ране!» Ран не знав, що сказати у відповідь. «Ране, вниз по річці!» «За крайньою хатою у кущах ліщини знайдеш припаси, одяг і зброю. Бери і втікай, куди хочеш».